Magyar Dávid és Fuzsér Robert köszönti a kedves hallgatókat annak érdekében, hogy a műsor jól teljen, legyetek szívesek, szóljatok hozzá a műsorhoz. Ezúttal kiemelten fontosnak tartjuk a véleményeteket, főleg azért, mert ö, sokkal jobb, hogyha bizonyos dolgokat ti mondtok ki, mint hogyha mi tesszük azt. Mert ha mi mondjuk ki, akkor az ORTT minket nagyon megbüntethet, ha ti mondjátok ki, akkor meg azt mondjuk, hogy hát ez egy hallgatói vélemény volt, nem tehetünk róla. Hát, bóla. hogyha ti mondjátok ki, akkor mi elhatárolódhatunk tőletek, és mindjárt legnagyobb biztonságban vagyunk, viszont ha mi mondjuk ki, akkor azt mondják, hogy hát ti azt mondjátok, hogy á, de igazuk van, de ők meg azt mondják, hogy ájnye bájnye. De volt már olyan, hogy elhatárolottunk saját kijelentéseinktől, is, tehát igazából ebben a műsorban ez is belefér. Jó, hát simán belefér, csak nehezen tudnék elhatárolni attól a kijelentésemtől, amely a most következő témakört illetné, ha kimondanám. 2234881 a telefonszám mailen várjuk az impulzusaitokat. Első sorban telefonon, második sorban SMS formában 06303030881-en. Ara Arra vagyok kíváncsi, hogyha valaki most telefonál, az mivel kapcsolatban akarja kifejteni a véleményét, tekintettel arra, hogy még nem is ismertettük a kérdéskört. Hallo halló. Sziasztok Marci, vagyok. Háto Marci. Én tudok szeretnék mondani két hónap múlva az ORT nevű digitizelővel nem kell tartani. Az alkotmánybíróság megvonta minden jogukat. innentől kezdve maximum ajánhat de azt meg ki nem <gül> De eddig se nagyon foglalkoztak az ORTT-vel egyébként. Hát ott csak addig mindenféle bírságot amit. Nem, minket túl. csíp az ORTT, mert minket még soha nem büntetett meg az hát, ORTT. Tehát nekünk nincs... Kuszt, miért büntesse meg? Hát értelmetlen lenne. Ne most nekünk nincsen okunk arra, hogy különösebben féljünk az ORTT-től, mert hogy soha az életben senkinek az, a méltósághoz, meg az emberi méltósághoz való jogát nem sérte. De hozzá, hogy olyan vendéget hívtak, aki megsérti. Mondjuk ment. Hát például, vagy akárkit, hát így bárkit, bárkit lehet. Hát akkor, akkor ráfaragtunk, hát ez... Igen, hát hogyha két hónap múlva, január 1-től hívjátok, nem lehet még az olyan csúnya szavakra se, hogy... Meg az olyanokra, hogy... De most Igen. még nem mered kimondani. Ilyenekre se sem hát, Én, én, én nem és nem is nagyon köszönjük terem. neked, hogy nem mered kimondani. Hát természetesen még erre se. január 1 az ortt nek nincs jogköre. Akkor már a miniszterelnök is azt mond majd, amit akar. Hát mi, eddig nem azt mondta? Na jó, de ez az érdekes, hogy azután, hogy a miniszterelnöknek az összödi beszédé és annak inkriminált részletei százszori megismétlésre kerültek. Lehalkítanád a rádiókészüléket, mert ezzel felszabadítanád az ország, ország szerető közvéleményét. Az ingerek alól. Szóval. Én uh, itt reprezentatív minta Na igen Na hát köszönöm Szóval, hogy arról van szó, hogy, hogy a miniszterelnök teleharsogta az összes létező médiumot az összödi beszéd részleteivel És egyetlen egy ORTT büntetés nem követte ezt pedig hát, szóval hogy mondjam, és ezáltal a miniszterelnök az ő akaratától függetlenül ugyan, de nagymértékben felszabadította a közbeszédet. Azért kapott a média büntetést, mondjuk a tévészékház az kigyulladt, de hát az nem az ORTT kapcsán. <tos> <tos> az <gül> érdeklődés hiányában egyébként megkérdezhetem, mi lesz a mai témátok ha már ennyire benne vagyunk amihez vagy hozzá szeretnél szólni? a fair play kampányról szeretnénk beszélni a kormányzatnak a fair play kampányáról direkt nem fűzök hozzá semmit tehát, hogy még egy, még egy fél mondatot sem pont azért, hogy láttad pont... már úgy látod ezt a kampányt? nem láttam még szerencsére, de több mint vicces de... De... illetve nem igaz, mert megszálló között kell keresni melyik kormányzat? Mátyár királykormányzata utólagos történész szemmel, vagy, vagy melyik? Tehát, Nem, az, amelyik a... jelenleg regnál. Hát természetesen a, a... a gyurcsány kormány Felt azon kampányáról van szó, melyben egy nagyon-nagyon szigorú bíró egy piros lapot mutat fel, és az a felirat, meg azaz, az az üzenet, hogy nincsen kivételezés, nincsenek kivételek, mindenki fizesse be az adót, mindenki korrektől számoljon el, a TB-vel, az adóval. Ez teljesen korrekt. Ennek így hogy kell, hogy mitodul, nem kell ehhez gyorsan megmaszok. Tehát, Tehát ez, a, ez a kommentárod. Tehát az a kommentárod ehhez a kampányhoz, hogy nagyon korrekt. Itt volt az ideje, hogy végre felvilágosítsák az ország, nem. ország népét arról, hogy nem, hogyan nem, nem kell ez a normális, rendes európai országban viselkedni. Még mi is morál? Haló, haló! Samas, Endre vagyok. Kö Következ a dolog, Fölvetetek témát. Hát szerintem olyan röhelyes és lejárató az egész, hogy, hogy valami borzaszt ez a fair play játék. Hát hol? Hogy? De miért tartod annak? Hát a gyerekesnek, hát így, így kell szájba rágos, így hülyék vagyunk. Hogy ezzel eredményt fognak elérni. Én szerintem semmi. De hát ezzel is lehet eredményt elérni. Hát például egy reklámcéget meg lehetett bízni vele, és nagy pénzt lehetett neki fizetni. Ez már ez eredmény. Megkérlek, Dávid, hogy ne kommentáljuk Ez az eseményt. Komment kíséreljük, kíséreljük meg a hallgatóinkra bízni, hogy ezt kommentálják. Hagyjuk mi a végére a magunk kommentárját. 22 34 88 1. Mi nem fűzünk hozzá egyelőre semmit. Kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre. Háló, háló. Szervusz, Józsi. Háló, Józsi. Na, hát, ö, millióból rekenni, de a millióból könnyű van de nekem a 120-ból le a 60-at, és abból nekem mondjuk egy ebéd 700-800 forintba uh -huh. kerül, uh -huh. akkor és nekik a parlamentben konkrétan 300 forint egy kétfogásos kaja uh -huh. Úgy könnyű korreknek lenne. Aha, hát tehát csináljunk. akkor te úgy gondolod, hogy ők ővelük az a legnagyobb probléma, hogy túl magas a fizetésük ahhoz, hogy elvárják tőlünk a korrektséget? Hát Abból könnyű korreknek lenne. Köszönjük. De most ez nem oda, tehát ez most nem a fairplay-hez komment, hanem úgy általában, hogy én úgy hallottam, hogy egyébként a képviselők abból a viszonylag magas fizetésből, meg jutalékokból, meg nem tudom, mikből sem olyan nagyon korrektek. Én, én csak ezt hallottam, ez nem az én véleményem. Nem tudom, hogy honnan, hol hallottad ezt. Hello, hello. Hello, sziasztok Zsolt! Hello Zsolt! Hát ez egy bődöletes hülyeség szerintem is ez, a, ez az egész kampány. Főleg a kedvencem az iparos, nem tudom, hogy láttátok-e a verziót, amikor már nem tudom pontosan, hogy milyen szakák képviselője, ilyen súnyi fény villan a szemében, és megpróbálja számla nélkül elintézni a történetet. Igen szerintem kifestette a szobát valami esmétben. Mondja, érmi. hogy hát zöld nem ilyenről volt szó, de azért mindegy, tehát még azt is mondja, hogy mennyire inkorrekt a figura, hogy nem olyanra festi a szobát. Így van, így van. Hát nem hiszem, hogy ez genetikai sajátosság lenne a magyarnál, hogy, hogy áfát és adót akar csalni, hanem ez valószínűleg. Tehát ezt, erre rá vannak kénytele. A, a helyzet hozza. Így van. Köszönjük szépen. Halló, halló. Szépen estétkívának, Gábor vagyok. Jó estét, Gábor. Tömöreni, is Azt gondolom, hogy egy mondalattal ezzel, ezzel nagyon szívesen elintézem, tehát Vizet Prézikának és Bortisnak. Oh, hát. Ilyen, ilyen oh. egyszerű szerintem ez a történet. Tehát, attól hitelene az egész történet, hogy uh, akkor ők magunk sem azok, aztán amikor a társadalmi feltételek sem adottak, a rendszer uh, így van egyszerűen kialakítva, különben nem éri meg. Tehát úgy kéne ezt az egész dolgot tenni, hogy ö, senki ne legyen erre sem bírek, sem ingélek módon rákényszerítve. Köszönjük szépen! Nagyon szépen! Az apokalipsisérti utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a halokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Nem árulunk el titkot, ha azt mondjuk, hogy az általunk vélt kifogások még nem kifejezetten hangzottak el. Hát Telefonáloink szájából. Még nem, nem fedi teljesen. Nem pontosan. Haló, haló. Haló, szervuszok, Boti vagyok. Hello, Boti. Két gondolat jutott hirtelen eszembe erről. Egyrészt én még csak az óriás pakátot láttam nem teljesen egyértelmű, hogy ők adják nekünk a piros lapot, mi adjuk nekik, vagy ők adják saját maguknak a piros lapot. Másrészt meg szerintem a feridat, hogy ferpén sokkal jobban néz ki azon odaírva, hogy feri play. Vagy <gül> vagyok, <gül> <a falati> <gül> <adat>. <gül> Mindenképpen egy frajdi üzenettel van dolgunk, csak még eddig nem értettük meg, de lehet, igen, hogy igen, ők sem. De azt tudod ám, hogy mit jelent az, hogy piros lapot kap valaki? Hát, igen. Hát, hát, nem szegfűt, mi, mi, de mégis pirosnak Vagy mi, piros. kire, mi, mi megyünk el, ahogy Feri mondta. Igen, igen, igen. Magyar, Tehát a piros lap az kifejezetten egy kirekesztő dolog. Tehát, hát, hogy a játékból igen. legalábbis azt így az kizárnak az téged. Tehát ez azt jelenti, hogy így mostantól nem játszol. Igen, Tehát bizonyos, bizonyos dolgok itt nem működnek, mégpedig a fekete pénzek, a fekete gazdasága, a csúszó hogy... pénzek, a borítékok, a... Paraszolvencia, meg mindezek de, a dolgok. azok sokan, sokan egyébként már eddig is azt állították, hogy ebből a játékból minket már kizártak már az elején, tehát a privatizáció, meg a többiek, ott ugye részt vettek azok, akik úgy tudtak róla, meg akik neki szimboráik voltak, vagy régi kapcsolataik, vagy rokonaik, vagy akármi, de minket átlag embereket már az elején piros lappal kirekesztettek belőle. Én van. Pedig még hozzá sem már másod lelkileg ki vagyunk, ezzel a Na jó, ez a kép jövök meg. Köszönjük szépen! Ez jó kérdés, hogy, hogy itt kikapja a piros lapot, mert lehet, hogy maguknak adják. Tehát az viszont egy csodálatos lépés lenne, ha a kormány így kampányolna. Ne, te úgy ismered őket. Úgy kampányolna a kormány, hogy azt mondaná, hogy nagyon rosszak voltunk, és ennek vége van piros lap. Befejeztük. Hello, halló. Hello. hello. Na, hát nekem következő megjegyzéseim lennének, hát nem tudom, pár kapcsolatban, ameddig ajánlásokat lehet megfogalmazni. Hmm. Szerintem addig ez ugye elvárt, lehet, hogy az APEC, ha is csak ilyen ajánlásokat lehet, hogy ezt így kéne befizetni az adat, <sínt> aztán majd mondjam, hogy igyekszem. meg <sínt> <sínt> ez az ugyanaz a költségférítés, hogy <sínt> volt állatok is, a, az a szocialista képviselő, aki beszélt erről arról, hogy ezt, ezt úgy kéne, mint a cégek, mert csak hát ugye nem értettem, hogy a cégek az ott előteremtik a pénzt, aztán majd leírhatják valamennyit az adójukból, nem pedig az, hogy elkezdek számlákat gyártani, amire majd kapnak pénzt a költségvetésből, tehát. Nagyjából ez lenne a szíkszemélyterem. Köszönjük szépen. Szívesen. Hello. Mert elhangzott a költségtérítés kifejezés. Igen, ezzel már kezdünk egyre közelebb araszolni a téma lényegéhez, a fókuszához. Hello, hello. Sziasztok, Steve vagyok. Hello. Hát én egy mondattal tudnám elintézni felháborító és hiteltelen, addig míg idézőjeles képviselőink a költségtérítéseket száma nélkül veszik el, Veszik fel, én nem hiszem, hogy azt, a, azt, azt az állampolgároktól el kell várni azt, hogy mindenhol számlát kérjenek. Ők aztán mindenhol számlát, mindenki adjon, mindenki fogadjon el számlát. Így van, csak a képviselők nem. Hát igen, érdekes módon, itt a kivételezett kaszt. Hát, Köszönjük az állat, szépen. Állatfarmon is vannak állatok, akik az egyenlőknél egyenlőbbek, hát így van, ez itt is. De a szó, amely még nem hangzott el. Dávid, hangot adsz a egy szó vagy két szó legyen? Hát fogalmaz meg, ha tudod egy szóval. Adó. Adóforintok csilingelnek, kérem. Ki fizeti ezt a piros lapot? Ezt Kinek a, a pénzéből mutatja fel a kormány a piros lapot nekünk? Tudjátok, kedves hallgatók, ez egy társadalmi célú üzenet ez ö, egy ö, kampány. Tudod, ö, nem kerül ám kevesebbe egy fillérrel sem, mint hogyha valamelyik multinacionális vállalat valamelyik termékét hirdeti a számunkra. Ezek a plakáthelyek, ezek a reklámidők pontosan ugyanannyiba kerülnek, csak hát ezt a nagyvonalú állam zsebből, ugye hát a mi zsebünkből, tudjátok, fizeti. Mert ő csekonics. De hát ö, egyébként nincs is ezzel semmi baj, tehát... Akkor, amikor az országnak olyan jól megy, mint most nekünk, amikor tényleg szárnyalunk, amikor úgy, úgy, úgy döbörög a gazdaság és a magyar puma ugrani készül, hát akkor persze, hogy egy ilyen kampány még belefér. Amikor én azt hallom, hogy 10-15%-kal kevesebbet fog érni ebben a hónapban a pénzem, mint egy évvel ezelőtt, akkor azt mondom, hogy jó, még egy kampány nyomjunk le, hogy még érezzem, hogy egy szaralak vagyok, mert egész életemet végig loptam, és így nem sikerült semmit sem felhalmoznom. Hát persze, hogy kampányoljunk, gyerekek, van pénz, annyi van, hogy Dunát lehet vele nem? Jó, hát ez itt a kulcs. Íme a mi kormányunk, mely a mi általunk befizetett adóból kampányol, és mossa a mi agyunkat, hogy mi adjunk számlát, és kérjünk nyugtát, ők pedig, akik a mi általunk befizetett adóból számlanélkül vesznek fel pénzeket bemondásra, oktatnak, okítanak, fegyelmeznek, és piros lappal kiállítanak minket. Tehát ők a mi adónkat kétféle ö, dologra költik. Az egyik az az, amikor utaznak, meg laknak számlanélkül bemondásra. A másik az az, amikor kampányolnak, hogy számlanélkül bemondásra te már pedig semmit se csinálhatsz, mert piros lap. Na ezt értsük. Tehát, hogy itt, a, itt az adóforintoknak két jelentős útja van, és most csak a törvényes utakról beszélünk, mert ez itt, amiről itt mi most beszélünk, ez mind törvényes. Itt, itt nincsen semmi korrupció, ezt értsétek, semmi korrupció. Tehát a törvényes útja a mi adóforintjainknak az egyik út az az, amikor ők számla nélkül bemondásra pénzeket vesznek fel, mondjuk arra, hogy laknak, meg arra, hogy utaznak, úgy, hogy Magyarországon, sőt Budapesten élnek, mondjuk Két villamos megállóra laknak mondjuk a parlamenttől. A másik útja pedig az, hogy egy jó nagy hívű kampányt gyártanak a mi számunkra, hogy ilyet már pedig nem lehet csinálni, amit ők csinálnak rendszeresen. Szóval ezzel kapcsolatban ugyan már van-e nektek impulzusatok? Halló, halló. Igen, meg én, Józsi. Tudod, miért jutott erről a szembe? Na. Hogy amikor kivégzik a delikatest, akkor előtte meg, megáshatják vele a sírját. Tehát még aztán, hogy hogy <gül> Nekem ez a buradat. <gül> Köszönjük. Köszönjük. Hello. Hello, sziasztok. Örülök, hogy tudok meg te telefonálja. Motoros vagyok. Hello, motoros. Hát kérlek szépen, nekem van egy nagy problémám ezzel az apekkal. Eleve már ugye a reklámjukkal. is. Tehát évvégén ők kiosznak milliárdokat egymást, hogy jól teljesítették az beszedést az adóbeszedést nem ők teljesítették az az állampolgárnak kutyakötelettség hogy fizessen adót ezért ő miért kap jutalékot A hát igen az, az én befizetett meg. adomból amit egyébként kinkeserveszen összegűriztem az alatt. befizettem és, tőlem, és ő meg kap egy hatalmas jutalmat igen akkor inkább ne fizessen be nem Hát, hát most abból ők még osztogatnak egy másik, a következő az, hogy, hogy egyáltalán nem értem, hogy emberek dolgoznak három műszakban túlórákba, és mit adóztat rajta még azon. Hát látom az emberek már úgy mászkálnak, mint az élő halottak, mert nem tudja, hogy otthon van, vagy a munkahelyén. Ez egy ilyen, ez egy probléma. A pénzüket. És ebből ők osztogatnak ott szépen, nyugodtan maguknak. Köszönjük. Halló, halló? Hello, hello, sziasztok! Hello, hello! Nekem csak egy frampás mondatom lenne, amit így szépen így keresztben fölírnák rá erre a plakátra, hogy ne lopj, mert a kormány nem szereti a konkurenciát. <gül> Na, ennyi lett van, Hello. De Egyébként ez nekem is eszembe jutott, hogy uh, mi van akkor, hogyha emberek ráírkálnak ezekre a plakátokra, mert egyébként van rajta elég nagy hely. Én nem buzdítok rá senkit, magam sem tennék ilyet. Nem is fogok, esküszöm, de tényleg. De, de, de hogy éppen esége van rajta hely, hogy az ember odabigyesse a maga kis üzenetét, hogy mondjuk ő hogyan értelmezi ezt a piroslapos dolgot, vagy neki mi ugrik be erről, hogyan asszociál, vagy mik az érzelmei úgy általában ezzel a kampányjal kapcsolatban, és akkor tegyük fel, hogy ha ezek így elszaporodnának a városban, az is érdekes lenne, mert hogy olvashatnánk egymás gondolatait végre. Tudod, tud, mi az érdekes? Hogy a kormányzat ebben a szituációban, amikor ő piroslapot ad, tudod, melyik szerepet veszi fel, a bírónak a szerepét. Tehát, hogy ő a független bíró. Itt vannak a játékosok. Meg van bundázva ez a meccs. Itt az nem, a baj, itt, hogy a bíró... Nekem az az, az érzésem, hogy, nekem az az érzésem, hogy itt a kormányzat nem a bíró. Itt a kormányzat az ellenfél. Tehát itt van két <gül> csapat. Van a társadalom, meg van a kormányzat. Ő úgy csinál, mintha ez a meccs, ez úgy néz neki, hogy az egyik, az egyik oldalon van ugye a hentes, a másik oldalon meg én, aki meg húsmentes vagyok. És akkor ha vásárolok húst, és akkor vagy kapok számlát, vagy nem kapok számlát, és ilyenkor a bíró nagyon figyel, hogy vajon sportszerű-e a játék, vagy sem. És ha nem, nincs számla, nincs nyugta, akkor a bírónak nincs nyugta, és felmutatja a piros lapot az én számomra. Holott ez a meccs, ez egyáltalán nem úgy néz ki. Az egyik oldalon vagyunk mi. Én vagyok a középpályás, a hentes a jobb szélső. Ha, ha cipész, az a bal szélső, és hátul a hátvéd sorban, hát ott vannak nyilván a nyugdíjasok. Na most mi egymás között a megszokott módon, a jó, jól betanult módon, játszunk, poszolgatunk, tényleg szó szerint, És hát oda, oda át a másik oldalon, ők ott az önkormányzati politikusok, a miniszterek, a képviselők, ők is csúsztatgatnak. Megcserélgetnek. Hát megcserélgetnek, igen. Tehát, hogy ő náluk is megy ez a játék. És az a leg, legfurcsább, amikor ők, akik az ellenfél, választanak maguk közül egy bírót, aki piros lapokat mutat fel a másik csapatnak. Mondjuk mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk a, a francia-olasz-VB döntőn úgy döntött volna az egyik játékos, mondjuk Andrea Pirlo, hogy ő mostantól kezdve nem az olasz válogatottnak a középpályása, hanem a bíró. És rögtön kiállítja mondjuk Riberit. A másik csapatból. De hogy úgy látja, hogy itt többen mások is sportszerűtlenek voltak, tehát rögtön kiállítja Trieri Anrét is a másik csapatból, és így egymás után elkezdi az ellenfél csapatából kiszórni a játékosokat. Tehát én, én, én ezt érzem olyankor, amikor a, amikor a kormányzat eljátsza a független bírónak a szerepét. Tehát a, mondjuk a független bíró ebben a helyzetben mondjuk lehetne Brüsszel, mondjuk, vagy az ENSZ mondjuk. Tehát azért el tudok képzelni olyanokat, akikre azt, azt merném mondani, hogy hm, hát igen, vagy mondjuk egy ombudsman, na. Tehát hogy, vagy, azért... Vagy sólyom. Hát vagy só, mondjuk sólyom. De hogy, hogy itt gyurcsán előadja a független bírót, amikor nem olyan régen, még éppen ő volt az, aki hát, hogy is mondjam, legalábbis választási füllentett, hogy ezzel a finom eufémizmussal éljek, és valóban ORTT képes maradjak. Hallo, halló. Jó estét, szerbú. Az előző témához szeretnék csak hozzászólni, hogy ki beszél itt felpréről, tehát a... az összödi beszéd után nincs miről beszélünk, tehát a felpré az itt kútba esett, ez az egyik téma. A másik témám az, hogy a... ezek a hirdető táblák hamarosan össze lesznek fírkával. tehát ez Magyarországon ezek ilyen megbevált dolgok, tehát hogyha egy táblát kivannak téve, biztos valaki összefogja fogja Nem, Jó, hát én nem tudom. Én, én, akkor én a, én, te... én a, én a, én a as években nagyon-nagyon sokat járkáltam az Andrási úton, akkor már né még népköztársaság útján, és május elségeken mindig föl volt díszítve Kádár János elvtárs, Lázár György elvtárs, meg Loson képeivel nem voltak összefirkálva. Azok a képen. Igen, igen, csak azóta volt egy úgynevezett rendszerváltás. Hmm, hmm, mégis csak volt hogy Hogy hívjuk ezt az egész, egész dolgot Valaki azt mondja, hogy rendszerváltás Én azt mondom, csak a neve változott Tehát ezek ízlések és pofonok Tehát történt, mondtam, egy, történt egy firkálhatósági váltás Igen, végül mondhatjuk engem. így És ez ja. nagyon helyes Értem. Ennyit szerettem volna mondani Köszönjük szépen Köszönjük. Haló, haló Haló Hello. Hello, Sziasztok, figyeljetek srácok Mondok valamit, én kiskereskedő vagyok van egy, van, egy, van egy kis boltom, egy ilyen uh -huh. kis ütözém, és nem fogtam számlát adni. Megmondjam, hogy miért nem? Na miért? Szeretném, szeretném ma tovább működne a kis boltom, azért. Ki mert lesz a Rolót. Ki leszel lesz állítva? A hát, ha ezen tényleg el, elhiszik azt, hogy ezen, ezen kívül ez, ez meg fog történni, mindenki frankon fog adózni, akkor ez a réteg, ez a, ez a kiskereskedői kereskedői, kis vállalkozói réteg, Ké persze, hát összedőlne az ország. Lesz, összedőlne az ország végünk lenne. hát elnézést kérünk nem tudtunk tovább fejlődni, maradtunk kisvállalkozók, nem vagyom volt. Hát, egyébként nem tudod, nem mi jellemző nagyon erre a politikára, amit folytatnak, hogy amikor, amikor ugye tavaly úgy szóba jött, hogy itt megszorítások lesznek, mert valami ellett egy kicsit így tol. Igen. Mi akkor, meg először egyébként? Akkor azt mondták, hogy egyrészt két dolgot csináltak, növelték a rendőrség és a titkos létszámát, továbbá felvettek valami emléle, 2000, emléle, valami emléle, 2000, szám, ez 2000 ez, ez behajtót. Felvett valami 2000 behajtót az APEC. Tehát, hogy rájöttek, hogy itt baj lesz, nem fogjuk tudni ezt a pénzt beszedni, akkor behajtjuk. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy gyerekek valamit a törvényeken kéne változtatni, hanem söpörjük le a padlásokat. Nem, ez, ne, ez, ne ez vaj, ezzel, ezzel kialakul nálunk is egy olyan effekt, hogy, hogy a, gyanús, a gyanús arcsagnak kell adni. Igen, persze, ruha, sapka. Ha ketten vannak, akkor adsz neki Megmondom hogy, megmondom, hogy nekem mi a problémám elsősorban a politikával, meg a politikusainkkal, meg ezzel az egész garnitúrával. Ahogyan te most fölhívtál minket, és azt mondtad, hogy te nem adsz számlát, és azért, mert szeretnél valahogy megélni. Ez van, egy, ez egy, voltam, tehát, hogy mondjam, ha fölállna egy politikus, amelyik felvette ezt a rengeteg pénzt. Itt mindegyik az volt, a, mindegyik politikus a költségtérítési botrány kirobbanása után, egy, egyik a másik után mondta felhangon, hogy ez törvényes, ez nekik jár, stb. stb. Nyilvánvaló, hogy ők egy kivételezett kasztolja, mint az arisztokrácia. Tehát, hogy ő nekik több joguk van, mint tekünk, pusztán azért, mert ők hozzák a törvényeket. Várjunk csak, aztán csak bocsássál meg, mert hadd mondjam ezt végig, mert ez nagyon-nagyon régen irritál engem. Arra hivatkoztak, hogy nekik milyen olcsó a fizetésük. De hát könyörgöm, ők szavazzák meg saját maguknak a saját fizetésüket. Tehát, a alacsony a fizetésük, az kinek a hibája? Nem az ő hibájuk? Hát ők voltak azok, akik nem szavaztak meg maguknak eleget, és ezért aztán egy törvénytelen Nyúltak, hogy pénzeket vegyenek föl és ezek után nem volt egyetlen egy képviselő a 386 képviselő közül amelyik azt mondta volna, hogy újságíró urak maguknak igazuk van, ez hadd valóban pofátlanoság hadd kérdezzek egy költőit ha valakinek problémás eljutni a munkahelyére, megoldani a szállást tehát láthatóan problémát jelent ugye nekik, mert hát segítségre hát van, és segítségre fel. akkor miért vállalja? Hát én nem, én nem megyek el Békéscsobára dolgozni, ha nem tudok lejutni. Nem, hát nem, nem hát de a nem az ország sorsá iránti. Válalj, akkor az, akkor szépen, az, az ország, ország sorsá iránti. Ha a könyvtáros, menjen a könyvtárba, ott szépen kis térségben, akkor helyezkedjen el. De nem, nem, nem, ő segíteni akar rajtunk. Látja ellenségségünket, látja, hogy segítségre szorulunk, és az ország sorsá iránti mélységes elhivatottság, elkötelezettség az, ami őt újra meg újra arra hűségre, harcra kötelezi, amelynek során tönkre megy. Hm. Uh -huh. De szerencsére mi megsegítjük, kisegítjük és. Uh, hát én segítem szemléke. őket, még így is a fúr, uh, bocsánat, uh, a fenében. Uh, igen. De igen, az, az érdekes. Ingetli. Az az érdekes, amikor azt, mond, azt mondjátok, hogy megszavazzák maguknak a fizetésemelést, vagy a fizetést, és akkor utána azt mondják, hogy hát ez alacsony lett azért ki kell egy kicsit egészíteni számlanélküli uh, nélküli hozzájárulással, nem csak tudom, az a gyerekek, probléma, hogy, milyen, hogy... Milyen Csak ezen, az a, a tudom, probléma, én hogy... Komolyan mondom, hogy kétségbe vagyok esve. Én, én, én már voltam külföldön, én tudom, hogy ott sincs kordásból a ferítés. Hogy lehet Hogy lehet? az emberekkel így bánni? Hát, nem nem tudunk, nem tudunk fennmaradni, hát nem tudunk megmaradni. Mm. Hát, meddig, hol a, hol a vége? Nem is látom a végét, az a baj. Nem, ez a, nem az az a baj, hogy én látom a, látom a, a végét, végét csak. Ízeket, jobb lesz, de nem látom a végét. Az a baj, hogy én meg látom a végét, de az rosszabb, mint ahol most vagyunk. Tehát, hogy így, én nem azt látom, hogy kifelé megyünk, hogy így ott van valami fény, hanem azt látom, hogy ott még sötétebb van, amerre megyünk. De mindegy, szóval azt akartam mondani, hogy ők megszavazzák a saját fizetésüket, amire azt mondják majd, hogy kevés, és ezért kell számlani nélkül felvenni ezt-azt. Én viszont nem szavazom meg a saját fizetésemet. Tehát amikor a kiskereskedő nem ad számlát, akkor ugyanazt csinálja, mint ők, számlanélkül valahogy megpróbálja megoldani, csak hogy ő nem szavazza meg a saját fizetését, hanem próbál életben maradni. Hát és nem, ez nem a saját más. főnöke. Te ez teljesen egy... más. Egyébként meg mi vagyunk az ő főnökeik, tehát ezt is, ezt jól is a tudatosítanák magukat. Alaposan félreértik ezt a helyzetet is. <gül> Zozóka írja. Sziasztok! Amikor a kisvállalkozó nem ad számlát, akkor veszi ki azt az ad adókedvezményt, amit a multik automatikusan megkapnak. Írja ezt nekünk Zozóka. Hát a multi is megkapjuk. Hát igen, ez a mi adókedvezményünk. Igen, egyébként amit, amire egy múlti azt mondja, hogy jó, hát ha én ezt nem kapom, akkor én nem jövök, én, én elmegyek, csak én meg nem tudok elmenni, ezért én elveszem az adókedvezményemet, ugye ez, ez a rendszer. Pedrító írja, nem az a baj. Legyen költségtérítés csak számla ellenében. Jó, de hoznák a számlát. Hát most meddig tart hozni egy számlát? De hogy nekik én a igazság. Én a figyelj, az ötödik kerületnek vagyok a, a képviselője, és bejárok a parlamentbe az 300 méter a lakásomtól. Én havonta 7500 kilométert autózom. Én erről hozok számlát, ez nem probléma. Érted? A maffia módszereire emlékeztet a módszerük. Valami pénzednek, hogy megvédjenek minket maguktól írja Zsola. hát de még csak meg se minket maguktól a piros lap az nem az MSP tagság igazolvány kérdezi Dó egyszerű, ha van lophatsz ha nincs akkor kus tudom demagóg voltam írja Dó és mintha csak Dóra reflektálna Péter aki azt írja, a demagógia félórának mikor lesz vége? olyan jó kis műsor volt ez, Péter a demagógia fél óra lassan véget ér ez a demagógia RT most Pityú írja, nem, szár, nem szárnyalunk hanem szartnyalunk nem nagy a különbség a két szó között, csak hát az utóíz. Gábor írja: Fair play, közpénzből a mai politikai elite ezt akarja lenyomni a torkunkon. A pénztáros meg a hentes kap piros lapot. Ezért a cinizmusért Öszödi Balhé nélkül is szemlesütve kellene tipliznie a komplet politikai elitnek. Ezek birkákat látnak a polgáraikban, és tudod, mi a szörnyű, hogy nagyon éles a látásuk. Igen, aztán lenne, hogy egy vágóhidat is felállítsanak a birkáknak. Felhő írja, ha holnaptól mindenki rendszeresen adózna és nem lenne mutizás, akkor a vállalkozások 80%-a csődbe menne. Magyarországon a fekete gazdaság egyenlő élet ösztön. Ezt Felhő írta nekünk. Magukon kellene kezdeni írja a névtelen író, és milyen igaza van. Giga írja, ha tiszta játékot akarna a kormány, akkor hozzákezdett volna már a törvények reformjához, ami nem teszi lehetővé, illetve keményen bünteti azokat, akik meglopják az országot. Zécsé írja nekünk. Vicces, hogy Fletó, aki kvázi választási csalással jutott hatalomra prédikál a fairplay-ről. Ez olyan, mintha a román elnök nálunk ünnepelni RD elcsatolását pókírja. A fairplayt nem reklámozni kellene, hanem bevezettetni, és, uh, és kitalálóinak kell fokozott figyelemmel és sz uh, szigorral betartani, mert a mostani állapot erősen hajaz a rákosi rendszerre. Mellesleg a svéd adók, norvéd, a svéd adók norvég árak, mongol bérek mellett ez is nehéz lesz. <té> Tényleg svéd adók, norvég árak, mongol bérek, ez nem is hangzik jól. De igaz. Hát igen. Bajnai érintett a Hajdú B ügyben, most ő dönt a fejlesztési pénzekről. Miről beszélnek? Nem, hát éppen az az érdekes, hogy ez az a kormányzat, amelyiknek hetente derülnek ki új korrupciós ügyei. Tehát de régen az volt, hogy így fél évente volt egy ilyen tocsikügy, hát, meg egy volt, ilyen KNH ügy, meg volt nem tudom én Kaja Ibrahim és Josip volt Igen, volt az ezüst hajó de... és azt rágták egy év. Igen, nem? és akkor az, az jó sokáig, hát mennyi ideig tartott el a, a mondjuk a KNH ügy? Vagy mennyi ideig tartott el a tocsikügy? Hát a tocsikügy az rettenetesen elhúzódott. Igen, igen, az a hosszú évekig kovácsoltak ja, belőle politikai tőkület, ja, Jaj, de most, most meg már, most meg már most nincs meg rá idő, tehát hetente kell váltani. Egyszerűen az, az ellenzéki érzelmű média nem győzi kiszív, kiszívni az életet adó energiát ezekből az ügyekből, mert ja, oldalszámot, és, oldalszámot kell növelni lassan ezekben a lapokban, hogy beleférjen a akkor igen, egyre igen, és újabb ügyek merülnek fel, és képtelnek arra, hogy, hogy ezeket egyáltalán kommunikálják. Haló, haló. Eló, lassan véget kell vennünk a demagógia fél órának, úgyhogy gyorsan, de demagóg módon légy gyorsan mondom, és nagyon demagóg módon mondom Egyébként mi is kaphatunk számla nélkül költségtérítést, arról ugye gondolom, tudtok 6 egész forintot megtett kilométerenként, hozzájárulásként. 6 forint Otot. kilométerenként? Hat forintot kilométerenként, igen, 6 De várjál, ez ki kiárul ki ki hozzá tehát például a munkahelyet hozzájárul a te munkából való bejutásodhoz, gépkocsival kell, hogy bemenjél, mm -hmm. mert mondjuk... Várjál, el de benzin, be. várjál, de nem kell Várjál, de nem mondjad. Nem ugyad. kell, 6 forintig nem kell. Ha a fölött de honnan tudják, te... hogy te... Várjál, de hát azt hogy számolod el? Hát honnan tudják, hogy azt te benzére költötted? Bemondod, hogy ennyit te költöttem benzére? Nem bemondod. A munkahely és a kilométer, tehát a lakhelyed és a munkahelyed közti legjobb út, ha, csak tudod, értem, értem, csak tudod a képviselőknél, ez nem, hát így, történt, nem hát így történt, nem így történt a képviselőknél. Te hát 6 forintot nyugodtan. Hát gondolj ez bele, ez hogy a, a 100 kilométerenként 600 forint, ami 2 liter benzin, tehát van egy, van egy ez olyan ez ez eszközöd, ami 2 litert, ez litert ez fogyaszt, akkor már tök jó vagy, csak találsz eljött. Ha ezt előtt adna neked a munkahelyed, mert adhat, azután fizessél adót. Aha, csak én... én, nem? én de, de, de ez nem így volt a képviselők esetében, hát mert a képviselőknél mondom. senki sem kalkulálta, hogy ők hány kilométerre laknak. Ők egyszerűen mondtak egy összeget. Volt egy 18 milliós keret, tehát 18 millió volt a maximum, amit ki lehetett venni. Ez Karsai képviselő egyébként ki is vette, Fideszes képviselő. 18 millióig lehetett kivenni, és akkor bemondásra. hogy Orbán Viktor mennyit mondott, azt hiszem 6 mondott, ő csak 6-ot vett ki. Akkor mit tudom én ki, kicsoda kivett 12-t, a Dávidi bolya kivett mit tudom én 8 a Tehát így, így ki be mondta, Tehát hogy így bemondásra. Tehát nem az volt, hogy kalkuláljuk, hogy hány kilométerre, mert Dávidi bolya egy fillért nem vehetett volna ki, mert Dávidi Boya az nem tudom én ő 300 méterrel lakik a parlamenttől, de hát ő utazásra és megszállásra is felvette egy valak pénzt. Hát erről nem. És ehhez ezt neked le is kell írni papírra, tehát ez azért, ez azért le kell papírozni. Bonyolultabb, igen. Tehát szépen ki kell tölteni hozzá egy papírt, ez nem úgy van, hogy én a hasamra ütök, azt azt mondom, hogy 40 kilométerre lakom a munkahelyem. Az SMS író azt ír, hogy 9 forint per, per kilométer. Ha megy fel a licit, az már három liter benzint ad ki száz kilométerre. Lehet, hogy januárban. Csodálatos, köszönjük. Egyébként ö, ö, hozzá kell fűznöm, hogy ezek a számok, amiket most mondtam, karsai képviselőben szinte biztos vagyok a többire, nem emlékszem pontosan. De valószínűleg tart, nem mondtál többet. Tehát, többet meg, nem mondtam, nem mert fog 18... feljelenteni, mert valószínűleg azt mondja Dávidébe, hogy mi, azt mondta nekem, hogy 8 millió, hát én 13-at vettem ki, hogy képzeli, hogy 8, és felhív minket, hogy ez felháborító. Szóval nem biztos, hogy megállj a helyük, megállják a helyüket ezek az adatok. De persze utána lehet nézni a parlament honlapján ez a országgyűlés.hu. Szóval ez a kormányzat, amelyiknek két hetente pattannak ki korrupciós ügyei. Na, ne legyél a... ilyen elnéző hetente. Bocsáss meg. Kérlek, bocsáss meg. Hetente pattannak ki korrupciós ügyei. A piros lappal fenyeget minket. Ez tényleg a végső pont, tehát innen már, innen már hova kérem, ez már a cinizmus hova továbbja mondhatnók ha a modorosak lennénk, de nem vagyunk, mint tudjuk halló, halló halló, halló, be vagyok lenne egy rendkívül érdekes kérdésem a fekete gazdasággal kapcsolatosan Igen? De mindig azt mondják, hogy nem szabad dolgoztatni fekete munkásokat mert a csúnya fekete munkás nem fizet egy fillér adót se uh -huh. szerintem az a fekete munkás az itt bemegy a közértbe Vesz magának kenyeret, meg kolbász Aztán elmegy a nagy múltjáró vesz magának számot, Aztán belül az autójába Vesz bele benzint vagy gázolajat szóval az az érdekes, hogy ilyen nulla megoldásos az egyenlet Mert gyakorlatilag mindig mindenki fizet Mindig adót olyan nincs, hogy nem vesznek le rólunk egy fillért. Persze, tehát az áfa 20%, ami jött adja a pénzt. Akármit és veszel, azt leadod. Mindent fölvettek a 20%-os áfatartalom kategóriába, úgyhogy innentől kezdve, ha munkás rákoppint a kis újjára kalapáccsal, akkor a csúnya fekete munkás elmegy a patikába, és vesz magának szaragasztó szalagot, és áfát fizet érte. Úgyhogy itt nincs olyan ember, aki nem adózik, ez a de nagy tévedés. De van a parlamentben. Hát jó, jó, hát, na, hát a kuklerájról nem beszélgetünk. Na, hát csak így ennyit szerettem Köszönjük volna szépen. mondani. Hello, hello. Köszönjük szépen. SMS író azt kérdezi, miért nem országnyűvés.hu valóságközelibb lenne? Hát jegyeztesd be és csinálj egy ilyen honlapot. Kisvállalkozó vagyok kilenc éve. Multiknak dolgozom hat éve ugyanannyi pénzért. Nekik mindenről számlak el. Minden járulékot korrektül fizetem. Mostanra lassan tönkrementem. És ez nem vicc. Írja a kisvállalkozó. Van, akinek sütik a hurkát, és van, akik, van, akinek szarják. Az ember érzi, hova tartozik, írja a győző. Halló, halló. Halló, halló. Hát most szólj hozzá. Te vagy a vonalban, halló. Mégsem. Hát ha nem, hát nem. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apakalli Karsai képviselő MSZP-s, és nem üvette fel a 18-at, erre is rosszul emlékszem, de hát mikor ügy ez már. Már hogy Karsai, ez ő friss ügy, folyamatosan balhézik, most legutóbb is balhízott a, a parlamentben gyúrtsányjal. A, a, a költségtérítés balhé az, ja, az, az egy mikori ügy már. Én nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy kifejezetten egy fideszes képviselő vette fel. De hát ha ott van az országnyűvés.hu-nak, akkor ezt meg lehet nézni. Halló, ott a sanyi Papa vagyok. Halló. Nagyon jó a műsor. Most nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy végülis hogy mi lehetne most már a megoldás? szerintetek. Jó kérdés. Mi lenne a megoldás? Polgári engedetlenségi mozdalom összefogva ö, tudunk alternatívát mutatni De esetleg figyelj, más párba? Ké képes, vagy... képes összefogni ez, a, ez az ország? Pillanatnyilag látod ennek a lehetőségét? Mert az nem jó, hogyha most egy-két ezer vagy egy-két tízezer ember elkezd polgári engedetlenségben részt venni, mert azt még ledarálja a rendszer, tehát az még belefér. Tehát itt tényleg millióknak kéne, azt meg nem látom a lehetőségét. Én, mert nincs, nincs, nincs egy olyan, olyan erő, aki esetleg, esetleg hiteles lenne, aki tényleg azt mondaná, hogy, hogy ezt lehet követni, és ezt el lehet fogadni, és, és tényleg jót akar tenni az ország. De nincs egy olyan, olyan pár, mert, mert sajnos... Hát párt az nincs, az biztos. Tehát most jelenleg a még még pártokban ember, ember ember se, ember nem lehet gondolkodni. Nem, hát, még ember, itt ember se. És, és való talán, talán most már inkább a megoldásunk. Mert nem mert hát itt az alkotmányt, Al meg a választási rendszert kéne nagyon-nagyon radikálisan hát, megváltoztatni. E, de ehhez egy olyan széles körű társadalmi ellenállás kellene, vagy sztrájk, vagy én nem tudom, mit tudnék elképzelni a társadalom részéről, amely által olyan mértékű nyomást lehetne gyakorolni a, a kormányzatra, hogy ezek a követelések átmenjenek. De hát hát egy jó összehangolt sztrájk az, igen? Tehát egy ilyen nem általános hát, sztrájk. És melyik az a szakszervezet ma Magyarországon, amelyik Igen, hát képes? Ugye lett volna nemrégiben a BKV buszvezetőknek egy sztrájkja. Nagyon készültek rá, ők még soha nem sztrájkoltak, mindig csak tervezték, de valahogy mindig megegyeztek. De úgy volt, hogy na most aztán megcsinálják. Most is az lett, hogy megegyezett a, a szakszervezet a, a BKV-val, a háttérben, és a, felmentem a, többször megnéztük a, a buszsofőrök fórumát a honlapjukon, és iszonyatosan szitták a szakszervezetet, hogy hogy merészeltek megegyezni, amikor arról volt szó, hogy strike lesz, az utolsó pillanatig erről volt szó, és egyszer csak kiálltak a TV-el, és azt mondták, hogy minden rendben megegyeztünk, és a, a buszsofőrök ki voltak magukból kelve hogy ezt hogy tehették meg velük? Jó, hát ez Igen. a szörnyű, hogyha a szakszervezeti vezetőket mindig megpróbálják megvásárolni, vagy és valamilyen módon és eddig mindig sikerült nem tudjuk, hogy ebben az esetben mi történt de legalábbis élünk a gyanúperrel ami, ami a nevetséges volt ami az az, hogy a sztrájktörőket azokat a népszavában a, ismétlem a népszavában a szakszervezetek egykori lapjában tehát a szakszervezeteknek az egykori lapjában, még a 30-as években az akkor még nagyon független és nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő szakszervezetek Mondanom sem kell, hogy a horti rendszerben a szakszervezetek azok milyen mértékben nem tartoztak az uralkodó osztályhoz. Szóval az akkori szakszervezeti vezetők, akik a népszavát működtették meg korábban, alapították még a 19. századnak a végén, mert talán a legidősebb lapunk a népszava, hogy foroghatnak a sírjukban akkor, amikor a népszava sztrájktörőket hirdet, Tehát sztrájktörők kerestetik, rovattal jelenik meg a népszava. Valami megmozdult itt a kis fejemben mint hogy én emlékeimben talán ha tanultam, vagy olvastam még gyerekkoromban olyasmikról, hogy munkások között ilyen szolidaritási alap például, aha, aha. ami, ami hogyha, hogyha össze, tehát ugye miért... miért hogy akit, hogy akit el, tehát hogy ők adják össze a pénzt, hogy akit a cég elbocsájt, az se kerüljön az utcára, hanem legyen pénz ahhoz, van, hogy új van, munkát találjon. van, mert mert nehezen... országos szarájk azért, mert mert szerencsétlen emberek a kenyerüket. De ma már nincs szolidaritás és szolidaritás nélkül, hogy legyen szolidaritási alap. Ki az ma Magyarországon, hát aki, aki egy forintot hát is összeadna azért, azért hogy, a, hogy ne kelljen sztrájkot törni, és mindenkinek meg legyen a minimális létbiztonsága annak érdekében, hogy közösen összefogva lehessen érdeket, érdeket, arra érdeket lehet, érvényesíteni. érvényesítni. is lehet beszélni, hogy miért nincsen szolidaritás ebben az országban. Tehát, hogy az oszd meg is uralkodja, ez milyen szintre jutott el, hogy már egy-egy ember nem tud mással szövetkezni, nem hogy tömbök nem alakulnak ki, hanem már tényleg egyedül van mindenki. Öntudatos, e, öntudatos, munkás nem tört sztrájkot. Tudod, hogy kitől idéztem? Mm, Marx. József Attila. József Attila. Ez <gül> sokkal jobb mint Marcs. <gül> köszönjük. Melyiknőt számítás? Későn yik. szépen fiás. Hello, hello. haló. Halló, halló! Ide illeszthetőnek tartom azt a felejthetetlen Kóka idézetet, és azt mondta Jánosunk, hogy megszüntetünk minden ügyeskedést, mert mi minden trükköt ismerünk. Ezt tényleg mondta? Ez tényleg mondta. Gyönyörű. Nem, Gyönyörű. De lelki is hiszem. De tényleg egyébként Kóka az, akinek a frajdi elszólásaira érdemes figyelni, mert a, mert, a, mert a csávó, hát a múltkor mit adott például elő? Hát az erőszak szex. Ennyire falhoz vagyunk állítva, és még be se Szólunk ezután, akkor most mi van? Tényleg elképesztő Na az ne, erőszak hogy ahogy magunk keresztül be. szólsz be. Tehát, hogy így a média mondjuk az egy, az egy lehetőség lenne a beszólásra. A második sorban akkor így megemlítettem, hogy János vannak ilyen kőbevés. Köszönjük, csodálatos. Köszönjük szépen. Haló, haló. Nem, itt most sikerül, szervusztok, a Misha bácsi vagyok. Hello, hello. hello bácsi. Kérem szépen, szóba került itt az alkotmány nem olyan régen, pár perccel ezelőtt. Tessék visszaemlékezni a rendszerváltásnak nevezett történés idején valamikor az igazi rendszerváltók soroljuk a neveket lakítelek, Csurka, Csengei, Fekete Gyula, Lezsák, stb. Mit is akartak ők annak idején? Alkotmányozó nemzetgyűlést. Hát ez nem jött össze. A történelem ugye arról szól, hogy a mai alkotmányunk egy 50 es 60-40-es évben készült orosz Csodának valamilyen szinti túlélése, és a mai napig való toldozgatás a foldozgatás. De amit toldozgattak rajta, azt sem nemzeti konszenzussal, hanem azt megcsinálták így házon belül. De azt tudni szeretnéd, hogy azzal a bizonyos 40-es évekbeli kommunista mennyi. mekkora részben egyezik a mai alkotmány? Szerintem most már nagyon kevésben. Megmondom, Magyarország fővárosa Budapest. Ez az az egy mondat, ami közös. Ez az a bizonyos, hogy a káposztam, magot előtettük, és akkor mindig lett rajta egy levél. Aha. A mak körül, és végül is a makhoz már közel nincs az egész történetnek, de az egész. Én, meg, is én meg, meg azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy az alkotmányt, azt az alkotmányozó nemzetgyűlés vagy a parlament hozza. A parlament <suk> is alkotmányozhat kétharmados többséggel. Az alkotmányon múlik. Ha az, az alkotmány jó nekem, tök mindegy, hogy ki hozta, ha meg nem jó, akkor felülem alkotmányozó nemzetgyűlés is hozhat. Egyetértek velik, hiszen itt most a lényeg nem az, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés, hanem már akkor olyan szinten a kényszer szülte volna azt a dolgot, hogy legyen egy normális alkotmányunk, ami mai napig nem történt meg. Ennek ez az egyetlen egy borzasztó dolog van, mi az, hogy a képviselő nem visszahívható. Há ne adja Isten, te szólsz itt egy rosszot ebbe a rádióba is repülsz. Én az én munkahelyemben valamit nemül végzek, repülök és a többi megben. De sok bár embernek bár még rosszot se kell szólnia, tehát hogy, hogy. Sőt, dolgokat szólnak. Ezek az emberek itt nyakrafület csinálhatják. Jó, igen, szólsága, igen, nem igen de Most gondolj csak bele abba, hogy ha visszafívható lenne az összes képviselő, vagy bármely képviselő, hogy ezek a képviselők, ezek nem merészelnek, így se nagyon meg, így is sokszor, ha közeledik a választás, már nem merészelnek népszerűtlen intézkedéseket hozni, inkább össze vissza hazudoznak. Na gondoljál bele, Visszahívható lenne mindegyik képviselő, akkor ezek a képviselők, ezek, ezek nem merészelnének egyetlen egy népszerűtlen intézkedésre meghozni, mert azonnal komplet frakciókat hívnának vissza. Tehát azért, hogy mondjam, a felhatalmazás az azt jelenti, hogy kap, kap valamennyi időt, és arra valamennyi időre úgy szabad Ezért fel, fel kap. hogy ezt meg lehet oldani, úgy, hogy azért ne legyen ilyen veszély, tehát, hogy visszahívható legyen bizonyos keretek között. Ezt ki lehet dolgozni, nem vagyok Focusan jogás. Erről erről van, van, szó, van mindenféleképpen számon kérhető legyenek, számon kérhetőek legyenek ezek az emberek, hiszen ugye de ők a miniszterek meg egyéb alkalmazottak ott odabent a mi szolgálink. ők azért lennének, én, én azért csinálom az én munkámat, hogy a, az országnak az a része normálisan működjön te. Azért végzed a rádióban a munkádat, hogy a rádió működjön, és a többi ők pedig azért hozzák a törvényeket és a szabályokat és a gyereket, hogy azok működővé, működőképessé tehessék az egész rendszer. Na most, hogyha valahol ebben egy láncszem hibázik mindegy, hogy hol, a rendszer megáll, vagy fölborul. Köszönjük szépen. No, kicsit kemény voltam, de remélem, hogy talált. Köszönöm, szépen. Hello, hello. Néhány SMS. Régi víz, de lehet, hogy aktuális, kérdezi, meg kell is. Mi az abszolút felesleges? A férfiak melbimbója, a pápa pénisze, valamint a szakszervezet. És itt van velünk Ria, aki szerintem eltévesztette a házszámot. Beolvasom az SMS-ét, hát ha tudtok vele kezdeni valamit. Szeretem a barátomat, csak az anyja bekattant agyilag. Nem viseli el a közelségem, és a fiát is tiltja, zsarolja. De mi jól kijátszuk, mármint már, mi jól kijátszuk az anyját, és találkozunk. De lehet, hogy van valami rejtett üzenete, amit nem fogtunk fel, és rajtunk keresztül kommunikál az alkaid, de nem lehet tudni soha.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 nem egyeznek meg elvtelenül. Tehát kezdjük talán azzal, hogy komcsi szakszervezetek. Tehát, hogyha itt valóban lennének komcsi szakszervezetek, de ez a, ennek a szónak a jelentése már teljesen elveszett. Hát, ha, itt, ha itt valódi komcsik lennének, akkor itt bizonyos üzemek időnként a, lángban lennének. Jó kő, kő, kőkemény lennének itt, hogyha valódi komcsi, komcsi szakszervezet megegyezne az ezzel, az, ezzel a kormányjal. Ez egy a... a szó, de ez a szó ez azért jelent valamit, könyörgögve. Tényleg alapvető hiba az, hogy jó, lehet, hogy nem szereted a komcsikat, de alapvető hiba azt mondani például a hogy komcsi hát nem több szereted vagy nem szereted. Na, ha nem szereted a krumpli főzeléket, akkor se hívjad lécíves a paprikás krumplit krumpli főzeléknek, mert nem szeretem, nem szeretem dolggal. Tehát az nem komcsit, tehát az, az mást jelent, az a szó. Leírja a valóságot. Lehet, hogy, hogy gyurcsány kis volt, lehet, hogy kises barátai vannak, meg ex-MSZMP-sek, de ezek az emberek nem komcsik. Az a Fidesznének, ez az ország nem tartalmazza de, de a Fidesz is tele van volt komcsikkal. Hát ott van a Mikola, Martonyi a pintér, érem, te, te is tele van volt komcsikkal, de attól még nem mondanám rájuk, hogy ezek komcsik. Csak hát volt komcsik. Hát most... Szóval érted, azért annak van egy definíciója. Tehát az ugyanúgy nem jó, ha, ha össze-vissza az ember, mint ha össze-vissza kommunistáz, mert ezek azért jelentenek valamit, és nem azt jelenti, hogy valaki milliárdos. Tehát az általában nem szokott komcsi lenni egyébként. Szasztok, írja Berber. Visszaadtam a vállalkozásom, kijelentkeztem az állandó lakhelyemről, tovább nyomom feketén, nem korrekt, de máshogy nem ment. A napi, vásárlásaimmal tovább, a, má, a napi vásárlásaimmal eleget adózom, Véli Berber. Képtelen vagyok szolgaként élni saját hazámban, sajnálom, aki nem köphet vizet, a kormány, a főnöke vagy a kizsákmányolója képébe. Jó, egyébként van egy alapvető probléma megint, hogy én tökre egy együtt érzek azzal, akinek nem megy, és ezért nem fizet adót, vagy valamilyen módon elsúnyugja. De közben az is tömeges méretet ölt, hogy, hogy mivel meg lehet csinálni, azért nem fizetek. Tehát olyan is van, akinek megy az üzlete, de nem fizet, meg akik kijárnak Szlovákiába, meg akik ott alapítanak céget, mert hogy ott kevesebb az ÁLFa. Vagy hogy fezzem be. És az a probléma, hogy ha ez tömegessé válik, akkor viszont tényleg milyen alapon, milyen jogon fogjuk elvárni azt, hogy legyen egészségügy, oktatás, tiszta víz, meg utak, meg egyebek. Jó, hogy most se nagyon van, de ha mindenki Szlovákiában alapít majd céget, mert ott alacsonyabb az Áfa, akkor. Mi, mi alapján fogjuk ezt elvárni? A másik meg az, hogy a gyakorlat, az szocializál. Tehát bármilyen gyakorlat szerint élsz, az téged szocializálni fog. Tehát, hogyha úgy nősz föl, úgy teszed a cégedet sikeressé és jól menővé, hogy nem fizetsz adót, meg a fekete utakat járod, akkor amikor majd meggazdagszol, amikor majd elindul a céged, jól prosperál majd, és megengedhetnéd magadnak, hogy adózzál, akkor majd adózni fogsz, majd megváltoznak a szokásaid, és azt mondod, hogy na most már megtehetem, most már hozzájárulok, akár bepótolom azt, amit én korábban a, a, az, az államtól elsikasztottam, nem fogod megtenni, mert arra szocializál téged a rendszer, a korrupt rendszer, hogy te magad is korrupt légy, és akkor már az vagy, és kész. Tehát ezek, a, ezek a szokások, ezek berögződnek és nem megváltoznak. Azt mondják, hogy szívjunk még néhány évig. Oké, okay. és akkor majd olcsóbb lesz például a gáz a megélhetés? Én és még nagyon sokan nem hiszünk már ebben, írja Kálmán. Hozzáteszem, még nem élek rosszul, az alsó középhez tartozom. Robi, bocs, írja Laci. De hogy lehet összefogásról beszélni, álmodozni, amikor családok ezrei mennek szét, mert képtelenek egyet érteni, egy irányba menni? Teljes káosz van. Hivatkozik Laci a káosz elméletre, valamint a fraktál elméletre. És az az igazság, hogy ez az a helyzet, ami viszont nagyban megéri a, a jelenlegi regnáló rendszernek, mert ahol széthúzás van, ott, ott, ott nyilván nem fenyegeti őket semmi. Tehát egy-egy ember nem képes megdönteni a rendszert, ezért a rendszer akármilyen pofátlan lehet, nem fenyegeti őt semmi mert hogy egy demokratikus jogállamban van az utcának és van a tömegeknek is kontrollja, és azok is tudnak nyomást gyakorolni az államra, a kormányra hogyha úgy érzik, hogy nem azt csinálja, mint amire felhatalmazták csak hogy Magyarországon ez sem működik tehát hogy annyira szét vagyunk, tényleg szétziláltak minket, hogy egyszerűen nem tudunk, nem tudunk élni azzal az alapvető jogunkkal hogy, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk Hello, urak! Szerintem ez az elvtelen de tisztában van vele, hogy amit csinál az történelem? Mekkora könyvet adnak ki 20 év múlva az elmúlt öt év történelméről? Kérdezi Kokó. Kokó, miért az elmúlt öt évről beszélünk? Miért nem az elmúlt 17 évről beszélünk? Hát a, a, miért a, nem az a, elmúlt százról? De nem, a, a gazemberségeknek... Jó, az most a, az egy nemzeti konszenzus, hogy most érted a rendszerváltáskor volt egy tabularáza egy akkor most csak hogy a csak egy egy mást. de tényleg egy másodpercig úgy éreztük, de egy hogy... másodpercint amikor kilőnek téged egy ágyúból, van egy íved, egy ideig emelkedsz, és ott egy ponton megállsz, igen, ez a van, fizika, igen. igen, ez a fizika bizonyítja, hogy hogy hogy, hogy ott egy ponton megállsz, és hát, akkor elkezdesz föl, igen, jön, és ebbe akkor ebbe ebbe. elkezdesz zuhanni. Na az a pillanat, amikor egy pillanatra megtapasztaltuk a súlytalanságot, és ez egy csodálatos, mámoros pillanat volt egyébként a rendszerváltás momentuma, igen, egy villanás, igen, és megindult a zuhanás. Minden olyan könnyű volt, és gyorsulunk, gyorsulónk, de tényleg. Hello, urak! Ja igen, ez volt az imént, de itt van Laci, és nem az a Laci, aki az előbb Laci, mert ez most egy másik Laci, annan tudom, hogy másod írja a nevét. Robi, teljesen tisztán és reálisan látod a dolgokat, ez a visszajelzésekből is kitűnik, mutassunk kiutat, és csináljuk meg a Realitás Egyesületet. Itt most a létatét, ezt valahol már hallottam. A kendős Realitásosok Egyesületét, vagy mit? Végül pedig itt van névtelen esemes aki ezt írja. A polgári engedetlenség működne. Mellesleg az sem igaz, hogy nincs egy párt sem, akiben bízni lehet. Mi jobbról bízunk a Fideszben. Ők is loptak, de hagytak élni, és magyar cégekkel dolgoztattak. Hát ezek a magyar cégek valóban igen. Tehát például Kaja Ibrahim, milyen, jó, milyen szép magyarul csengő cégnév, nem? Igen, vagy Josip Tot például. Mindjárt itt van két úriember, akik nem nem a nevük kifejezetten, tehát nem vagyunk kirekesztők, ők is de magyarok tulajdonosai. Természetesen nyilvánvalóan magyarok, csak akkor hát itt kéne, hogy legyenek valahol Magyarországon és hát keressük őket egy ideig. Elvásároltak néhány magyar céget, hogy tucatjával vásárolták őket, és aztán valahogy elhagyták ezt az országot. Igen, vagy nem tudom, hogy hova tűntek, lehet, hogy sose voltak. Nem tudni, de az biztos, hogy ha így dolgoztat magyar cégekkel ez a kormány, akkor én köszönöm, de őket sem kérem. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis erté részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga.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 Sikeresen túléljük az elkövetkező ezer évet. Apokalipszis RT. Pont 881 en Íme itt van előttem egy MTI hír, mégpedig a sportdiplomácia berkeibe vezet be mennünket. Úgyhogy lássuk csak, mivel kapcsolatban nyilatkozott legutóbb a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, francia származású elnöke Jacques Roge. Az emberi jogi aktivisták folyamatos bírálata ellenére sem bánta meg Jacques Roge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, hogy Pekingnek adták a 2008-as ötkarikás játékok rendezési jogát, hangzik a LEAD. Roge a BBC sportriporterének reagált így az ő tért vádakra, melyek szerint hibát követett el, amikor a Darfúri népírtást elkövető szudáni, valamint a békés tüntetőket bántalmazó myanmar hadsereget is fegyverekkel ellátó Kína fővárosát Pekinget alkalmasnak ítélte a következő olimpia házigazdájának. Nagyra becsülöm az emberi jogokért harcoló csoportokat, de felhívom a figyelmüket, hibáznak azzal, hogy a nobra támadnak, közölte az elnök. Nem várhatják el tőlünk, hogy megoldjunk olyan konfliktusokat, amelyben a politikusok, katonák és békefenntartók is régóta sikertelenek. Csak egy sportszervezet vagyunk, amely egy dinamikusan fejlődő, az emberiség egy ötödét képviselő nemzetre voksolt. Ezért semmi okunk nincs mentegetőzni, zárta érvelését Jack Rodge. Hát gratulálok ehhez az érveléshez, ez olyan, mintha így... Így ö, azt mondaná az IBM a második világháborúban, amikor ö, Németországnak ad el olyan számítógépeket a náci Németországnak, amiket használnak például az Auschwitzba hurcolt.. Ö, Nem például kizárólag. Hát pontosan csak arra használták, hogy ö, nyilván az Auschwitzba hur hurcolt ö, foglyokat. És az IBM-nek ezt valaki a szemére vetette volna, és azt mondta, hogy de, hát, uraim, ez csak biznisz. Tehát, ne, hogyha a hadsereggel nem tudják legyőzni náci Németországot, ez, ez nem, ezért nem az IBM-et kell okolni, ez Biznisz tudják, mi csak üzletelünk, eladunk egy-két számítógépet, ez semmi köze az IBM-nek, hogy ott mi zajlik. Tehát, nyilván az olimpia is olyan, hogy egy kicsike pénzt hoz kínálnak, egy kicsikét úgy meg is szeretjük az olimpia alatt, de hát nem, most nehogy már az olimpia az olyan nagy nyomást tudjon rá gyakorolni, hogy most emiatt megváltoztatná a tevékenységét. Ugyan kérem, majd a politikusok meg a, meg a hadseregek megoldják. Ez, ez nem a mi dolgunk, nemzetközi olimpiai bizottság. Alig az egész világ figyel oda az olimpiára, hát most mit tudnánk mi elérni? <gül> Valószínűleg Jacques is tudja, hogy Kína az a világ alig, ha nem legvéresebb katonai diktatúrája, de talán, ha nem is, mindenféleképpen az emberiség egyötödét képviselő nemzetet tartja nyomás alatt. Tehát az emberiség egyötöde, mert amikor arra hivatkozik Jacques Rócs, hogy az emberiség egyötödét képviselő nemzetre voksoltak valójában, az emberiség egyötödét elnyomásban tartó diktatúrára voksoltak. Tehát ez az olimpia, ez Kína, állampropagandája. Ez az olimpia, ez egy hatalmas lehetőség Kínának, hogy visszairatkozzék az, a, a föld népeinek azon táborába, amely a béke, egyetértés és szeretet jegyében, ugye az olimpia eszményei azok nem változnak, a, a népek testvériségének a jegyében megrendezi ezt az olimpiát. Az a Kína, amely manapság is, tudhatjuk, táborokba zárja saját ellenzékét, amely az emberi jogokra fityethány, amely megszállás alatt tartja például Tibetet, amelynek esze ágában sincsen az emberi jogokkal egy fikarc is törődni, amikor emberi jogi szervezetek mint például az Amnesty International többszöri felszólítása ellenére sem hajlandó elszámolni azokkal az emberekkel, akiket elfog, azokkal a az ellenzéki mozgalmakkal amelyeket felszámol számos olyan ügyet tudunk, amelynek során emberek tömegei tűntek el. A kínai kormány úgy bánik azokkal az emberekkel, ahogyan mondjuk a, egy, egy, egy vidéki gazdálkodó bánik mondjuk a, a juhaival, vagy a barmaival, vagy a baronfiaival. Tehát így némelyiket levágja, némelyiket bezárja a pajtába. Tehát tényleg, tényleg a, a legelképesztőbb, tehát egy európai, vagy nyugati értelemben véve elképzelhetetlen az a diktatúra, ami ott zajlik. Hát igen, olyannyira, hogy mondjuk hozzá vagyunk ahhoz például szokva, jó ez egy apróság, és tényleg nem ez a diktatúra csúcsa, de ez például minket úgy, vagy nálunk talán könnyebben megérthető, hogy az ember a Google-on keres valamit, akkor úgy, úgy, úgy nyilván használja arra, hogy mindenféle információhoz hozzájusson. És itt tényleg bármit meg lehet találni, Kínában más a helyzet, Kína lefeküdt, illetve bocsánat, a Google lefeküdt kínának, tehát megegyeztek, hogy bizonyos kína kritikus oldalakat nem fognak megjeleníteni, sőt, mi több ezeket egyébként le is jelenti, a, ugye a kínai internet szolgáltatók lejelentik a, a ottoni nemzetbiztonságnak, hogy hoppit valaki arról szeretett volna információt szerezni, hogy hogy is van ez Kínában, hogy miért is olyan rossz, és akkor már mindjárt eljárás lehet ellene indítani, tehát nagyon komolyan van cenzurázva a média, míg az internet is, ami a legcenzurás médium ugye a világon. De hogy a, a cikk még, olyatve a hír, az MT hír említi Szudánt, meg milyen t szerintem az emberek úgy általában nem sokat tudnak erről a két országról, azt sem tudják, hogy léteznek, például Mian nem tudják, hogy az burma. Csak ott van egy katonai diktatúra, akik megváltoztatták az ország nevét eh, 1988-ban, azt hiszem, mert. Kifejezetten, ja legutóbb igen, kifejezetten véresen vertek le egy, egy nagyjából éjséglázadásnak nevezhető egyébként békés tüntetést, amit a buddhista szerzetesek vezettek. Több száz ember tűnt el, illetve bocsánat, több száz ember halt meg a, a, a tüntetések leverésében, és több ezeren tűntek el. Ez az a már, ami ellen azért nem tudtak ENSZ szankciókat hozni, mert Kína a biztonsági tanácsban mindig megvétózta, és Szudánnal ugyanez a helyzet, és érdekes módon mindkét országnak ad el fegyvert Kína, miközben hát azért van egy enyhe nemzetközi nyomás, hogy nem kéne, tehát hogy mégis azért az ENSZ biztonsági tanácsban kéne arra figyelni, hogy a dolgok, hogy mennek a világban. Kína maximálisan figyelmen kívül hagyja ezeket. Szudánban olyan népírtás van folyamatban, ugye, hogy az is évek óta zajlik, és ott is milliók estek már áldozattául 300 ezer vagy 2-300 ezer a halott van, ott, sem, ott sincsenek pontos számok és több millióan elmenekültek a környékről és Kína továbbra is szállítja a fegyvereket és továbbra sem törődik ezzel az emberi jogi katasztrófával Meg kellene kérdezni Zsakrosstól hogy ö, mi a véleménye az, arról az 1936-os olimpiáról amelyet Berlinben rendeztek és történetesen Adolf Hitler nyitotta meg mi a vélemény? neki, mint franciának. Igen, <kül> tehát ő személy szerint, és ráadásul a franciák azt tudod, hogy azon a 36-os megnyitón, hát kézle, igen, kar karlendítéssel, karlendítéssel köszöntek egyébként. Tisztelektek itt előtt. Igen, És ezzel is tiszteletben tartsák a helyi szokásokat. Sőt, mi több az olimpia eszmélyéhez igazodva, ugye békésen vonuljanak fel, és hát hogyha itt a karlendítés a divat, akkor mi is, tehát hát ne igen. legyen balhé. Amire, ja, jó, hát ez egyébként nagyon-nagyon jól mutatja mutat miniszterelnöknek a politikáját és annak a kudarcát. És a fantasztikus sikerét igen. igen, és egyébként erre az angolok és az amerikaiak nem voltak hajlandóak, tehát ők nem lengették a karjukat. Tehát, hogy azért. Na, aztán végül Franciaország mégis megnyerte a háborút, igaz? Nem egyedül, de Jó, hát, tulajdonképpen. Meg... Úgy jöttek ki belőle. Jó, hogy... megszállták őket, aztán megfelszabadították őket, tehát az egy, az csak egy vicces geg volt, hogy de Gaulle bevonult Párizsba, tehát az, az csak egy ilyen egy szimbólum volt, tehát nem nem ők szabadították fel őket, tehát azért ez... Értem én. Na, de. Arra, arra lennék kíváncsi, hogy amikor Jacques Rodgers azt mondja, nem várhatják el tőlünk, hogy megoldjunk olyan konfliktusokat, melyben a politikusok és katonák, valamint békefenntartók is régóta sikertelenek kezdjük azzal, hogy a katonák ebben a, ezekben a konfliktusokban nem sikertelenek. A kínai katonák ezekben a konfliktusokban sikeresek. Tehát például a Tibettel való konfliktusban a kínai katonák nagyon is sikeresek voltak. A TNM mentéren is sikeresek Igen, voltak. Igen, azért sikeresek voltak. És a kínai katonák rendszeresen sikeresek. Tehát ne, ne, szó nincsen arról, hogy sikertelenek lennének. Tehát a, a katonák sikertelenek benne. Na várjunk csak, mert azért itt még vannak fontos elemek. Még egyszer nem várhatják el tőlünk, hogy megoldjunk olyan konfliktusokat, melyekben a politikusok, katonák és békefen tartók is régóta sikertelenek. Senki, de senki nem várja el a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, hogy megoldja a konfliktust. Csak ne jutalmazza Kínát olimpiával. Csak ennyit várunk. Nem várjuk el. Soha eszünkbe se jutott számon kérni Jacques Rodzon, számon kérni Juan Antonio Samaranchon, számon kérni a magyar... Vagy, ja, ja, ja, ja, ja, tehát így, így vagy akár pálon. Soha egyetlen sportdiplomatán eszünkbe nem jutott fel számon kérni Tibet megszállását. Soha eszünkbe nem jutott számon kérni a kínai kormány által végrehajtott, nagyon-nagyon komoly emberjogi bűncselekményeket. Itt nem erről van szó. Tehát ez a tipikus mellébeszélés. Tehát ez a, és a legócskább, legaljasabb kiforgatása azoknak a vádaknak, amik, amely teljesen jogos vádaknak, amelyek érik őket. Amikor azt mondja a Jacques Roche, nagyra becsülöm az emberi jogokért harcoló csoportokat, de felhívom a figyelmüket. Hibáznak azzal, hogy a nobra támadnak. Ez egy olyan mondat, amit Don Vito Corleone szájából tudnék csak elképzelni. Tehát ez egy igazi maffió, tehát egy klasszikus maffiózó beszél így. Tehát megismétlem. Tehát, be, tökéletes egyébként a mondat, mert benne van az a higatság, az a nyugodtság, az a, az a távolságtartás, de benne van az a iszonyatosan kemény burkolt fenyegetés, ami tényleg csak a legnagyobbakra, például Don Corleone-ra jellemző. Nagyra becsülöm az emberi jogokért harcoló csoportokat, de felhívom a figyelmüket, hibáznak azzal, hogy a nobra támadnak. Tehát nagyon meg fogják bánni. Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez mindent elmond, úgy gondolom. De egyébként én meg úgy érzem, hogy egyrészt nem támadnak a nobra, másrészt meg nem hibáznak. Tehát szerintem igenis nagyon fontos, hogy mindenkire, aki részt vesz egy ilyenben, akinek közvetve a kezéhez vér tapadhat, tehát aki benne van abban, mert ugye vétkesek védke, közt cinkos a kinéma, tehát a NOB, amikor tud ezekről a problémákról, és belemegy, akkor valójában vétkessé válik, cinkossá válik. Olyan ez, mint hogy vannak bizonyos országok, akikkel kapcsolatban mondjuk nemzetközi szankciókat lehet, vagy szoktak időnként foganatosítani, mondjuk ilyen Kuba, meg Irán, meg nem tudom, én Irak is ilyen volt egy időben, most már nem sújtják szankciók, Azért, mert a politikai rendszer ott ilyen meg ilyen, és akkor ez nem ámúgy van, hogy, a, hogy csak politikai választ adnak rá, hanem gazdasági szankciókat szoktak, és abban magáncégek vannak benne. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy a Nobel egy olyan, olyan olyan egylet, egy olyan, olyan, ehhez sem, semmi köze, nincsen hozzá, nem rendelkezik semmilyen felhatalmazással, semmiféle nyomást gyakorlással, nem tud élni. Ezt nem lehet mondani, mert igenis köze van hozzá, igenis ha bizniszel a kínaiakkal, akkor benne van. Tehát ezt meg kell gondolni, meg kell fontolni, hogy az ember ilyenbe beleszálljon-e. Ha a cégek ki tudnak maradni országokból, amik egyébként nagyon nagy üzlettel tudnak kecsegtetni, és mégis távol tudnak maradni ezért, akkor igenis a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot is rá lehetne erre venni. Amikor azt mondja Zsákrocs, csak egy sportszervezet vagyunk, amely egy dinamikusan fejlődő, az emberiség egyötödét képviselő nemzetre voksolt. Itt megadta a legjobb érvet Mit igen. jelent a dinamikus fejlődés Zsákrocs számára? A, mert na, hogy abban. A, a náci Németország is dinamikusan fejlődik. Így van, tehát azzal is azt lehetett mondani, hogy hát kapják ők az olimpiát, sőt, leginkább ők kapják, hát ki más kaphatná? Na hát erről van szó. Tehát a, mit jelent Zsákrocs számára a dinamikus fejlődés? Mert, mert hogy ő, aki egy olimpiáról dönt, vagy akin, aki, akinek, akinek a társasága egy olimpiáról dönt, neki főleg akkor, amikor az a népek, népek testvérisége, meg az ember méltósága, meg a versenyszellem, meg a mindegyek vagyunk és egyenlőek. Szóval ezeknek az elveknek a mentén, ezeknek a szólamoknak a mentén talán így pontosabb zajlik az olimpia. Ez az ember dinamikus fejlődésről akkor beszéljen, ha egy országban mondjuk az emberi jogok dinamikusan fejlődnek. Kínában csak dinamikusan fejlődhetnének az emberi jogok, mert ha mondjuk kiengednék a, kiengednék, a, igen, kiengednék a politikai foglyokat egy hétre, akkor már dinamikusan fejlődnének ott az emberi jogok. Vagy, tehát... vagy mondjuk így a, a kivégzések számát csökkentenék, vagy a, annak az eljárásnak, ahogyan valaki eljuthat a kivégzésig, mondjuk azt megváltoztatnák, tehát például, hogy uh, találkozzon mondjuk uh, egy rendes <hül> eljárással, tehát konkrétan, hogy tárgyalás legyen meg ilyenek. Ha ez bekövetkezne, akkor már emberi jogokról lehetne beszélni, tehát dinamikus fejlődésről is. É. Köszönöm. szóval amikor arról beszél, hogy ők csak egy sportszervezet amely egy dinamikusan fejlődő emberiség egyötödét képviselő nemzetre voksolt és nem is tudnának nem is lennének képesek nyomást gyakorolni akkor nekem például eszembe jut csak úgy mint Steve-nek esemes írónknak az az eset, amikor a 90-es években konkrétan 92-ben a délszláv háborúban résztvevő, sőt hát annak ütemét diktáló Jugoszláv néphadsereg ugye ha emlékeztek, ez maga Szerbia és annak csatolt részei most már egyébként montenegró is elszakadt nem vehetett részt a 92-es foci EB-n, talán emlékeztek helyette a Dánokat, a, a Riviera-ról szedték össze, tehát tényleg a nyaralásukból szedték össze a Dánokat, akik egyébként csodálatos módon megnyerték a 92-es Futball Európa Bajnokságot, de ez ma már történelem. Szóval, érdekes módon a 90-es évek elején egy emberjogi bűncselekményeket, tömeges emberjogi bűncselekményeket elkövető országot, Jugoszláviát, az UEFA azzal szankcionálta, hogy kizárta az Európa Bajnokságból. Holott? az a Jugoszlávia selejtező csoportjában kivívta a részvételt. Tehát nem arról van szó, hogy pusztán egy sportdiplomáciai döntés született, hogy kapja ő. Érted? Jöjjenek a ö, Jugoszlávok! Na! Hanem arról van szó, hogy ők kivívták a részvételt. Tehát ők jogot szereztek arra, hogy nem hozzájuk vágták, hanem hogy részt vegyenek. Jogot szereztek, és megvonták tőlük. Most pedig Kína kifejezetten arra a berendezkedésre való tekintettel, amelyet tart, Megkapta a jogot, a lehetőséget arra, hogy olimpiát rendezzen. Én attól tartok, hogy nem megkapta, hanem megvette, és ha nem, ha nem közvetlenül Kína, akkor azok a befektetői csoportok, akik elképesztő nagyot kaszálnak ezzel az olimpiával, azok vették meg, tehát szerintem lehet, hogy Jacques nem nyomja semmi a lelkét, de a zsebét biztosan biztos vagyok benne, hogy nyomja valami, mert, mert olyan harcosan kiáll Kína mellett. No, főtitkára nem francia, hanem belga. Írja. Hát francia? <gül> jó, hát ha vallon, akkor francia már pedig nem flamand, az biztos. Nos, hát egyébként pofátlanok vagyunk, mert teljesen igaza van, és mi megtévedtünk, de, jó, jó, de jó, csak, jó, csak azért csak. nekünk jutott, jutott az a vicc, tudod, amikor a nácik megszállják Belgiumot, és azt mondják, hogy, hogy akkor a vallonok balra, a flamandok jobbra, és akkor itt szétoszlik a tömeg, és ott marad Kón, és így megkérdeződj, és, és a belgák <gül> Jobbi, Robi, jártál már Kínában? kérdezi Bandi, nem, de nagyon nagy vágyam tehát tényleg nagyon-nagyon szeretnék eljutni oda és vissza is térni épségben de tényleg tervezem, hogy, hogy kijutok Kínába mert azt azért meg szeretném nézni Bende írja igazad van, hogy Kína megszállta a Tibetet de kíváncsi vagyok neked miért fáj jobban Tibet mint Magyarország megszállt részei Zentáért mikor emelsz szót? Kérdezi Bende. Nos hát Bende. Egyrészt az lenne a kérdésem, hogy Zentán mikor rendeznek olimpiát. Másrészt az volna a kérdésem, hogy Zentán olyan mikor fordul elő, hogy te kimész mondjuk zászlókkal tüntetni, hogy mondjon le a kormány, és megérkezik egy rabomobil, abba a téged meg a haverjaidat beraknak, elvisznek, és egy gyárnak, vagy egy, egy lakó, egy, egy laktanyának az udvarán hajnalban egy zsákkal a fejeden felkötnek. Tehát az lenne a kérdésem, hogy ilyen mikor fordul elő Zentán. Mert hogyha megmondod nekem, akkor, akkor én, én, én azt mondom, hogy egy ilyen ország semmiképpen se kapjon olimpiát, sőt az NCB-FM tartó erői azonnali hatályjal vonuljanak be, és állítsák helyre az emberi jogokat. Ezt fogom mondani. Tehát hogy azért, I'm moment bitte. Itt nem pusztán megszállásról van szó, hanem arról van szó, hogy amellett, hogy megszálltak egy amúgy független országot, amellett a legbrutálisabb, legvéresebb katonai diktatúrát vezették be, és az embereket tömegesen tizedelik. Tehát most én egyébként Ön, a Kínában ez... uralkodó viszonyokról beszélek, tehát hogy Tibetben ilyen viszonyok uralkodnak, az -e még sokkal durább, tehát arra rakjál rá még egy lapát. igen, a Tibetben ugye el kellett hagynia a szerzeteseknek a kolostorokat, tehát elmenekültek az 58-as megszállás után, hogy nem 58 korábban mindegy. És... Az még, az még nagyon érdekes, hogy, hogy Kína az az ország, amelyik tud arról, hogy például minimálbér, tehát ott eleve van egy minimálbér, ami pofátlanul alacsony, tehát olyan alacsony, hogy azt nem tudjuk elképzelni, és annál a minimálbérnél jóval alacsonyabb összegért dolgoztatnak a multik rendszeresen és ezt a kínai kormány tudja és elnézi. Nem csak, hogy tudja és elnézi, hanem elképesztő mértékben profitál belőle. Tehát konkrétan. A vegyes vállalatok alakulnak, a teszi a saját. A saját a népét. Ra. A saját népét. Tehát ott olyan vegyes vállalatok <gül> működnek Kínában, tehát ahhoz, hogy egy multi Kínában megvesse a lábát, ahhoz neki a kínai kormányjal egy vegyes vállalatot kell alakítania. Ez a szabályozás. A többségi tulajdonba tulajdonban engedi a, az államot. Tehát Kínában. Olyan értelemben még mindig, mindig államszocializmus van, bár ez inkább már államkapitalizmus, hát hogy az kizárólag minden. állami vállalatok működnek, ami azt jelenti, hogy ezek a cégek, de ezeknek a cégeknek még így is megérte. Tehát gondolj bele, hogy melyik, áll, melyik ö, államban vetné meg ilyen feltételekkel a lábát egy múlti. Semmelyikben, Magyarország piaca persze nem elég nagy, de egy másfél milliárdos piacon már az ember hajlandó engedményeket tenni. És itt nem pusztán a piacméretéről van szó, hanem ugyebár az emberi jogok meg nem létéről emlékezünk meg erről, Az béreknek a végtelenül, képtelenül, elképzelhetetlenül alacsony voltáról a a munkabiztosításnak a teljes hiányáról, a munkabiztonságnak a hát de meg nem létéről. Hát meg az a kőkemény erőszakpolitika, hogy a kormány azt mondja, hogy itt lesz egy vízierőmű. Igen. Hát ehhez, most... ez nem az igazi, mert itt ö, sűrűn lakott városok vannak. Jó, hát akkor kitelepítjük őket. De ott nincs ám olyan, hogy én innen nem megyek el, az én házam helyén nem lesz A erőmű. A Tubes nincs Ilyen nincs Tudni? ilyen, hogy Tubes, hogy akkor mi kiállunk és tüntetünk, hanem az van, hogy Blokkátor. akkor most, akkor most ki, kiköltöztetünk innen fél 5 ,5 millió embert. De ezt így konkrétan megcsinálják. Tehát a, most építenek egy erőművet, ahol már másfél millió embert elköltöztettek, és még négy milliót fognak. Ott nincsen olyan, hogy nekem ez nem tetszik. Peti írja. Ilyen, már mint az az eset, amiről beszéltünk, a, a, a kámzsával, meg, a, meg az akasztófával, meg a, meg a tüntetéssel, meg a rabomobillal, azt írja, hogy ilyen csak Budapesten elképzelhető, zenta valószínűleg élhetőbb. Jó, oké, ez, ez vicces meg minden, de Budapesten sem képzelhető. Ne jó Tehát nem elüthetjük az élét annak, amit Kína csinál, de valójában amit csinál, az olyan felfoghatatlanul brutális, hogy, hogy mi már tényleg csak néha viccelni tudunk fel, pedig nem kéne. Zahó ki kiigazít minket, a kínai piac az nem másfél milliárdos, hanem 5 milliárdos. Igen, ez igaz, Igen. ez teljesen jogos. Igen. Vagy hat és fél. Szóval, hogyha, hogyha arról van szó, hogy megszállás akkor az nem önértékén fáj nekünk, hogy megszállás, hanem, hanem itt a megszállásnak a jellegéről van szó. Tehát itt, a, itt, itt arról van szó, hogy Kína száll meg valakit. Mert ha Kína száll meg valakit, akkor az megvan szállva. de nem ám a Szent Lélek által. magával nem törődik, és már belenyugodott a világ Akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Szóval Kína azért annyira népszerű hely a befektetők számára, mert Kínában nincsenek emberi jogok. Nincsenek, nincsenek, mú, nincs munkajog konkrétan. Tehát a kínai munkavállaló a százszázalékosan ki van szolgáltatva, és mivel a kínai államnak minden Kínában megtermelt yuan nagyon komoly részesedése van, ezért a kínai kormánya legkeményebben tartja kézben a, a munkavállalókat, Még mégpedig nem kezdjük kézben. Szóval itt arról van szó, hogy Kínában nem képzelhetünk el olyat, hogy sztrájk, és nem azért nem, mert a, a sztrájkbizottság az zsíros állami pozíciókat kap, hanem azért, mert a sztrájk szó említéséért 15 év börtönre ítélik az ember. Ne, íté, ítélik. Milyen ítélik? Zárják. Tehát ott a, börtönt, a börtön kapuját az rád zárják. Tehát ott nem ítélet hangzik el meg ilyenek. Tehát Kína maga ugye... a börtön. Hogy? Kína maga a börtön. Kína egy láger. Azt most még az a. Az írja az SMS író, hogy háromszor annyi bányász hal meg egy év alatt Kínában bányabalesetekben, mint ilyenki katona Irakban. Ismétlem, háromszor annyi bányász hal meg egy év alatt Kínában bányabalesetekben, mint Jenki katona Irakban. Ez nem egy reprezentatív felmérés, ez egy SMS. Szomorú az, hogy simán el tudjuk képzelni. Na, ami miatt engem még ö, egy. szóval ami miatt nem tudom, hogy prób próbálom átadni, hogy mennyire, mennyire zavar engem ez a Kína, ügy, hogy megértsétek, hogy mi az igazi nagy probléma ezzel hogy az önmagában szörnyű, hogy egy diktatúra, ami, ami maximálisan figyelmen kívül hagyja a saját állampolgárainak az érdekeit, de hogy az, hogy ez a világ legnagyobb állama, a világ legnépesebb nemzete, ez külön aggasztóvá teszi ugye a helyzetet, és az, hogy kontroll nélkül marad egy ekkora ország. Tehát, hogy ha, ha a nob nem tud beleszólni, Hogyha a Nob nem tud nyoma, nyomást gyakorolni, hogyha semmilyen nemzetközi közösség nem tud, mert ugye az ensz ben vétójoga van, akkor Kína, Kína felé ez a, olyan üzenet, hogy bármit megtehetnek. Tehát, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondja, hogy én úgysem tehetek semmit, ítéljük neki az olimpiát, akkor azt jelenti, hogy mit ér, mit, mi jön le a kínai vezetőknek, na, tök jó, mindent jól csinálunk, mehetünk tovább ezen az úton, továbbra is erőszakkal el kell nyomni a tüntetéseket, a, a, a kritikus hangokat, továbbra is figy, ö, teljesen figyelmen kívül kell hagyni a kisebbségeket. Hát honorizni kell az internetet. Tehát Tehát e erről szól ez az üzenet, hogy akkor ezt így kell csinálni, gyerekek. Akkor, akkor előre, mint az úthenger. És valóban olyan világban akarunk-e élni, ahol a világ egyötödét, jelenleg egyötödét képviselő nemzet bármit megtehet. Mert én nem szeretnék, én azt szeretném, ha lenne bármilyen kontroll, és amíg még négyötöde a világnak az a másik oldalon van, Hát ezek szerint nem, mert már úgy néz ki, hogy már lepaktáltak velük. Ha, ha mégis szembe lennénk, akkor legalább jó lenne, ha ezt valahogy kifejezésre tudnánk juttatni. Steve irja. igazad van, Robi, de Kínában korrupció sincs, mert azért halál jár. Ennek, ennek ellenére iszonyatos nagy korrupció van pont azért, mert ö, ö, nem derítik fel. Tehát tény, hogy halál jár érte, de egyszerűen szinte senki nem bukik le. Na jó, hát de közben meg... Ö hatalmas korrupció. De azért már azért egy párszor beszéltünk már arról, hogy ha választani kell az enyveskezű Danton és a véreskezű Robespierre között, akkor én ezerszer, százezerszer az enyveskezű Dantonra szavazok. Tehát persze mi itt el vagyunk meg föl vagyunk háborodva. Az a baj, hogy Gyurcsány az most már mindkettő, mindkét mm -hmm. szerepet eljátsza. Tehát ez a legsúlyosabb, amikor valaki mindkét, mindkét, mindkét, mindkét hogy ott, ott, ott, ott, ott a pénz is csúszik, meg, a, meg, a, meg a, a gumibot is. Gumibo, gumibot. Mm -hmm. Vipera! Még hogy gumibot. Tehát álmodozunk a gumibotra, álmaidban gumibot. A már nem volt, gumibot, nem volt vipera. Úgyhogy azért ez is valami. Tehát, Jó, de hogy a demokratizálódás felé tettünk egy aprócska lépést, hogy idén nem verték össze az emberek csontjait viperával, csak gumibottal és azért ez valami, ezt lássuk be. Egy szóval, ez az olimpia egyébként az olimpiai bizottságon nincs miért csodálkozni, mert ez már hagyomány. Tehát ahogyan megkapta 1936-os olimpia rendezését Berlin, ahogyan megkapta az 1980-as olimpia rendezését Moszkva, úgy kapja meg most követő következő olimpiának ennek a bizonyos 2008-as, ugye? Na jó, mondjuk lehet, hogy ez egy jó dolog, mert a 36-os olimpiát rendezte a Náci Németország, aztán 10 évre rá már eltörölték azt a rendszert. A 80-as olimpiát rendezte a Szovjetunió, 10 évre rá nem volt Szovjetunió. Most megkapta Kína, és hát nem tudjuk, mi lesz. El tudjuk képzelni, vagy ez a rendszer hát, megdőlt? Nem. Elég nehéz. De nézzük meg, milyen. Mi Kőleg az... azért nehéz, mert itt mi nyugaton mind mind azért dolgozunk nap, mint nap kőkemény fogyasztásunkkal, hogy azt a gazdaságot mm -hmm. fenntartsuk és erősítsük. Tehát ahhoz, hogy Kína tönkre menjen, és a kínai rendszert ahhoz lehet lehessen kell tönkre menni. ahhoz nekünk, vagy hát egy kicsit el kéne gondolkodnunk azon, hogy a mindennapos fogyasztás, tehát ne fogyassz kínai terméket, lefordítom magyarra, ne fogyassz. Na, hogy ez a kettő, ez ugyanazt jelenti. Tehát erre lenne hozzá szükség. Tehát minden egyes kínai termék, amit megvásárolsz, lefordítom magyarra, minden egyes termék, amit megvásárolsz, az a kínai gazdaságot erősíti, és Kínát vezeti tovább azon az úton, amely ne legyen kétségünk aranyérmekkel lesz kikövezve. Na az meg a másik igen, tehát, hogy, hogy Kína nem csak a azt a lehetőséget kapta meg, hogy olimpiát rendezzen, hanem arra a lehetőségre is nagyon keményen rágyúrtak, hogy ezt az olimpiát viszont meg is nyerjék. Tehát ha nem úgy az olimpiát, hogy van egy ilyen szám, hogy olimpia, és azt megnyerjük, hanem hogy az éremtáblázatban ugye ott legyenek, ahol mi nem leszünk. Azt kell tudni, hogy a kínai kormány az még soha, de soha nem tudott felmutatni akkor a sikert, mint amire most készül. Még Kína soha nem nyerte meg az éremtáblázatot. Ugye azt kell tudni, hogy az éremtáblázatot a szocializmus éveiben, főleg annak vége felé, tehát a Brezsnieftől kezdve gyakorlatilag szinte csak a Szovjetunió nyerte. Gyakorlatilag mindegyik éremtáblázatot a Szovjetunió söpörte be, majd 1984-ben ugye nem, nem vettek hát Los részt a Los olimpián, volt. ott az Egyesült Államok tarolt. Ezt követően Szőulban megint a Szovjetunió, sőt 1992-ben Barcelonában már fák néven a Szovjetunió volt tagállamai, söpörték be a győzelmet. Ezt követően viszont gyakorlatilag az Atlantai Olimpiától kezdve az Egyesült Államok vette át ezt a szerepet, és hát ez az Egyesült Államoknak hát azzal a lendülettel, amivel megnyerték a hidegháborút, azzal szerezték meg a... a az első helyet az olimpiai éremtáblázaton, és söpörtek 96-ban, és söpörtek 2000-ben, és söpörtek 2004-ben. Csak hogy jön Kína. De már 2004-ben ott voltak az aggasztó jelek. Kína olyan számokban nyert, amelyekben korábban soha még csak nem is indult. Tehát ilyen rövid táv futás <gül> kínai rövid futó, Tehát, ez tíz évvel ezelőtt mondod, így körben röhögnek téged, hogy ki, ki, ki, kínai rövid táv, persze a kínai fut rövid ha, ha, ha. Tehát, hogy ez ilyen, ez, ez közröhely lett volna, kínai rövid futó nyert. Azt hiszem gátod is nyertek. Na most, amire most készülnek, és ez nem csak a, a különböző sportolóknak, a különböző csítményekben elkövetett edzéseit, hanem a különböző vegyészeknek a különböző laboratóriumokban elkövetett fejlesztéseit is Tehát ez, a, igen, ez, a, kímai, ki, na, ez a kínai vegyipart is jól uh, fogja úgymond reprezentálni. Hát egyértelműen. És hát abban is biztosak lehettek, hogy nem sok botrány lesz, mert hogy ezek a legfrissebb, legújabb fejlesztésű dopingszerek lesznek. tehát ezt te úgy mérni. Járni, nem fognak úgy járni, mint a magyar nehézatléták a legutóbbi olimpián, hogy szégyen szemre az egész gyalázatos magyar sportdiplomácia, meg sportpolitika a kihátrált mögülük, míg amíg nyertek, addig mind mi végig velük fényezték magukat, de hát a szégyent hoznak ránk a tisztátalan eszközeikkel, holott teljesen nyilvánvaló, hogy. Ugyanúgy doppingoltak, mint az összes többi. Mint mindig sportot. is. Meg az is teljesen az nyilvánvaló, hogy ezek az emberek nyilvánvaló, hogy ezek az emberek tömték őket Nyilvánvaló, hogy ezek az emberek tömték őket csak annyi a különbség, hogy ezek az emberek, ezek a gyalázatos sportdiplomaták és sportvezetők nem a legfrissebb fejlesztésű doppingszerekkel tömték őket tele, mert az túl drága hát volt. Nekünk Nekem... csak ez jutott, nem? Hát, hát, nekünk a... Na most világos, tehát teljesen egyértelmű, hogy az 1996-os fejlesztésű doppingszerekkel, az 1900 vagyis a 2000-es olimpián nem nagyon lehet sikereket elérni. Hát nyilvánvaló, hogy a 2004-es doppingszereink azok a 2000-es olimpiára fejlesztett cucok voltak, tehát nyilvánvaló, hogy négy évvel a dopping ellenőrzés mindig azért fölzárkózik, tehát azért négy év előnynél többet a dopingszerek előállítóli, akik egyébként feltételezhetjük, hogy tök ugyanazok, akik a dopping teszteket legyártják, csak négy évvel később adják el. Hát ez hát ugyanaz, mint lehet, a vírus, hogy, meg a vírusírtó. Az is lehet, hogy a doppingnak az ára az függ attól, hogy mikor kerül ki a recept. Tehát Szinte mikor... biztos. Na most erről van szó, hogy biztosak lehetünk abban, hogy a 2008-as kínai olimpikonok kik a Többségét meg fogják szerezni az aranyérmeknek, legalábbis a mi sejtésünk szerint, jól gondolom, Dávid, Ez hogy nem is fogadnék Kína története során először, most a Pekingi olimpián az éremtáblázat éléd fog valószínűleg végezni. De, de, de, hogy hogy de hogy valami borzalmasan. Tehát, hogy így, így, tényleg így olyan lesz, mint amikor az ember egy-egy rosszabb, rosszabbul sikerült választáskor nézi a Magyarország térképét, ahogy így egy bizonyos szint felvesz, és így elsápad, hogy te Jézusom, na ilyen lesz szerint. Ez is, hogy így mindenhol kínaiak lesznek. És írja, hogy édes savanyú lesz az olimpia. Na hát igen, hát a kínaiaknak édes lesz, és az amerikaiaknak feltételezhetően savanyú vagy keserves. Hát igen, de ha csak azt nézzük, hogy, hogy az érmek terén ott lehet, viszont ugyanakkor ezen nagyon komolyan kaszálnak a, a cégek, Tehát ez, ez egy akkora elképesztő üzlet, és ezt már nem ma találták ki, mert már az Hát Nem, Atlantai hát ez olimpián... maga Juan Antonio Samaranch csinált a coca cola reklámfelületet, meg a McDonaldsnak reklámfelületet az olimpiából az olimpia a két termék az olimpiához, a sporthoz a Coca-Cola és a McDonald's tehát <coughs> sport, McDonald's ne te így erre asszociálsz, mert én nem igen, a gének mint az NDK-ban meg a lefejezéstől való félelem. Tehát arra utal. Ez a... <gül> Igen, hogy a, a szovjet hadsereg, amikor nyomult előre a, a keleti fronton, akkor volt az, ugye, hogy a halálra ítélteket oda küldték az első sorba, és hát azok mentek. Tehát azt mondták, hogy ha megfordulsz, meghalsz. Hát, ha előre mész, akkor is meghalsz, csak kap, kap majd egy plecsnit a, a, a, a feleséged, meg meg mondjuk az élete végéig kapja a hősi nyugdíjat. Tehát hogy így ennyit elérhetsz halára, vagy ítélve, így is, úgyis meg fogsz dögleni. Hát a, az, az, az arra utal ezzel, hogy Fejtételezhető, hogy az olimpián nagy esélyes, ám de elbukó kínai versenyzők, mert nyilvánvaló, hogy ilyenek is lesznek. Ne becsüljük alá az amerikai laboratóriumokat, azt szeretném kérni. Szóval nyilvánvaló, hogy ilyenek is lesznek, tehát hogy ők majd valamely büntetésben részesülhetnek. Hogy mi lehet ez a büntetés arra Gábor derít fényt, aki helyreigazít minket. Kínában a tarkolövés a kivégzés eszköze, emlékeztet minket. Zárójelben előző este vese ki, operálva. Ja, igen, az meg a másik. Tehát, hogy így simán eladnak szerveket úgy emberekből, hogy, hogy nem lehet tudni, hogy hova tűnt 20 ezer embernek a retinája. De például. gondoljál bele, hogy azok a, azok a, az emberek, akik majd a kínai sportolók, a kivégzett ezüstérmes kínai sportolóknak a szerveit kapják meg, azok milyen jól fellesznek doppingolva a műtét másnapján?